Avui em fa molta il·lusió tenir l'Anton aquí al costat, eh, perquè l'Anton és, és, és amic meu des de, des de fa quatre anys. Fa quatre anys que sé de l'existència de Xosia Lluís Mendes fer rin, Per activa i per passiva, l'Anton me l'ha presentat. I, i aleshores, quan, quan vam fer aquest cicle, era una, idea, una cosa orgànica ja, demanar-t'ho i, i, i que sortís. Eh, i que a més a més fos un 23 de febrer, que em sembla una coincidència preciosa. Aniversari del naixement de Rosalie de Castro. Ah, ah. vale. Ah, mira, veus? Sempre hi ha una capa més que se I, I bé, doncs, eh, estic, estic molt content d'haver pogut llegir Ferring finalment. Estic indignat que Ferring no estigui traduït al català més que en només una obra. I ve l'Anton, uh, a més d'amic meu, ell ve en tant que uh, filòleg gallec i professor uh, a la UB, lector de, de gallec. Uh, si m'has dilació, perquè no ens entén tot el món, podem començar en castellà, no sé què és. Moltes gràcies per per venir i a Ferran per convidar-me. Eh, encara que per mi és com una mica de... Sento una, una mena de pressió venir aquí com eh, d'ambaixador, no? Com intentant explicar una situació nacional a, a, a partir d'una lectura que al final és literatura i, i poc més. Però bé, bueno, hem triat Ferrin perquè en realitat Ferrin és un escriptor que més escriptor és un, un... Jo diria que és l'intel·lectual viu més important que hi ha ara mateix a la cultura gallega, al, al costat de Beires. Probablement, però és més complet. Escriptor polític, eh, filòleg i això. Llavors, eh, quan Ferran em, em va demanar eh, triar una obra, jo al principi volia posar una obra més actual, gallega, però encara, com, com que no, en aquest, no hi ha aquestes obres traduïdes al català, perquè és molt complicat trobar traduccions de la literatura gallega al català o al castellà actual, que això és un problema potent que tenim a la literatura gallega, que bé, bueno, estem aquí, estem allà. <ríe> Nosaltres ens llegim i no llegeix molta gent més. Eh, però al final he trobat aquesta traducció de d'Arraianos, el castellà, que està feta per Luisa Castro, que és una poeta molt important. Eh, té un llibre en gallec, que és molt important, i la resta dels seus llibres són en castellà, però sempre he estat una persona molt relacionada amb la, amb la literatura gallega, que jo no he llegit en traducció, llavors... Us aniré preguntant com estan traduïdes certes coses perquè, bueno, hi ha una qüestió lingüística també, també aquest llibre. I, i res, he trobat aquest llibre que en realitat al principi pensava que no seria una bona forma d'apropar-se a la cultura gallega, però en realitat és perfecte. <laughs> la forma que anava... A tornar a llegir i estudiant una mica el llibre, estava donant que en realitat és un llibre perfecte, a més, per, per entendre la problemàtica a dins de la, de la literatura que fa ferring, del que ell entén que és Galícia. Ell és un escriptor militant, parlarem ara de la seva biografia, i, i en la seva obra està molt present la, la qüestió de, de la nació, és a dir, ell vol construir una idea de nació, sobretot a la seva narrativa. La seva poesia és... És altra cosa, però sobretot en la seva narrativa vol construir una, una, una idea de Galícia. Llavors, comencem. Ferrin, com heu vist, a, va néixer a Ourense el 38. Ourense eh, és la, una capital de província, és la tercera ciutat de Galícia sobretot és una ciutat eh, molt relacionada amb la intel·lectualitat galleguista del, del segle XX. És una ciutat eh, bogesa. I, I sempre ha donat... Eh, doncs, intel·lectuals molt importants com Vicente Risco, heteropedrallles etc. I en aquest ambient Ferrin neix al, al 38 a Nobreense que està finsat al franquisme allà perquè l'assament la, militar va, va triomfar perfectament a Galícia des del primer moment, eh, com vau llegir a, a un dels relat no? Militante de fantasia. i Neix en una família eh, amb relació amb el galleguisme. El seu avi era galleguista, no era de primera línia, però sí que era un galleguista que tenia un, un periòdic a, a Orensi, els seus pares eren, tenien professions liberals. És a dir, que neix en una família acomodada. El seu pare era, era abogat i la seva mare era, era mestra. Llavors, eh, el seu pare, que era de Vilanova dos Infantes, al costat de Celanova, és una parròpia de Celanova, Tenia una casa allà, on vivia també el seu avi, i Ferrin té una experiència de vida molt important allà. És a dir, la, la, els, seus, els seus estius d'infància passen allà i per ell serà molt important aquest lloc perquè serà precisament el lloc on ell va com descobrint la tradició dels contes orals, la, la fantasia, no? tot allò que, que pot passar més enllà de la realitat. Eh, de les certeses, no? com dirà ell, no? ell,'Eurència, que és justament la, la capital, on, està, on estan els, els, no sé com es diu obispo, el catà... el el, els bisbes. I on està doncs, l'institut, el col·legi tot això. I això és important en la seva vida. Després la família es va mudar als anys 40- 45 així. A Pontevedra i allà és ell, en realitat a l'institut, va tenir el primer contacte amb el galleguisme interior. Òbviament, en aquest moment, el galleguisme més, diguem-ne, incòmode pel franquisme estava fora, estava exiliat, estava a Amèrica, però ell sí que comença a tenir relació amb un galleguisme Cultural, i és per això que el comença a escriure, perquè aquest lloguisme cultural que queda durant el franquisme, al final l'únic que té és la llengua i la cultura i, i escriure, doncs, contes una mica costumbristes i coses així. I ell comença. Però ja amb, amb molt de gust literari i, i es veu que, que és una persona que, que té lectures. D'allà passa la família Vigo, ell viu molt poc de temps a, a Vigo amb la família perquè marxa a estudiar a Santiago, fa uns anys allà, i allà és on, definitivament, té contacte directe amb la intel·lectualitat que està al moment, el franquisme, portant la, la resistència cultural gallega. És a dir, Otero Pedrallo, que era professor de la Universitat de Santiago, que és l'intel·lectual, l'historiador més important de, de Galícia, que sí que era conservador i per, per, aquest, per aquesta raó tenia un, una certa simpatia del règim i podia donar classe a la universitat, però va crear una escola de de gent com ell, com eh, Beires, que és de la, de la seva generació en realitat també, no? que, que van començar a construir des de dins. Són primer, la primera generació de galleguistes nascuts després del, del, del Cop d'Estat. I això és important. I van començar a construir uh, un nou discurs nacionalista gallec. estava allà dins. I allà, allà a Yaya comença a participar en en concursos literaris, ja publica el seu primer llibre, el 57, que es Bozena Neboa, és de poesia. ell jo, jo diria que principalment és poeta. Encara que el que, més, el que menys s'ha escrit és poesia, jo diria que, que la seva obra, la plenitud de la seva obra està a la poesia. I això diu que també comença escrivint poesia. Publica el seu primer, el seu primer llibre amb 18 anys o 19. Crec que és una cosa realment impressionant, no? I un llibre que té ja molt bones crítiques al, al seu moment, no? I poc després publica un llibre de relats que es diu Percival i altres històries, que és un llibre molt influenciat per Álvaro Conqueiro, que són altres intel·lectuals escriptors que es queden a, a Galícia perquè també era conservador, no? I, I que ja és un llibre que està d'alguna manera eh, beneït per la crítica gallega, és a dir, Eh, es publica a eh, l'editorial Galàxia, que és l'editorial que es funda als 50, per aquesta intel·lectual, intel·lectualitat culturalista gallega, que li dona un espai a aquesta gent jove que en el moment està conformant amb el que es, posteriorment es va dir nova narrativa gal·ega. Ferring és l'escriptor més important del que era nova narrativa Galega. Gonzalo Rodriguez Mouro, jo també. Maria Josep Eizan també, que va ser la seva dona, de fet. I, i aquesta, aquest període literari va acabar, doncs, els, hi ha crítics que diuen que acaba als 60, als 70, però sí que és un període literari molt, molt curt, molt concret, d'una sèrie d'autors una sèrie d'obres, que en realitat el que estan fent és fer una narrativa en gallec que no té res a veure amb la, amb la narrativa tradicionalista que s'estava escrivint i estaven dialogant amb, amb Europa. No? Llegien Kafka en eh, el moment, que era una molt innovador innovadora, Coses molt, molt innovadores, que venien d'Europa. I Llavors la seva narrativa sempre ha estat una narrativa molt, molt moderna i encara es pot llegir com una literatura molt moderna, crec, la, la literatura de Ferrin. Mm, Ferrin també es va a Madrid, acaba d'estudiar a Madrid perquè fa eh, romàniques i allà funden un grup, que és Brais Pinto, que principalment era un grup mm, cultural però després va acabar sent un grup que acaba eh, conformant el que és la Unió del Pou Gal·leu, que és el primer partit comunista independentista gallec. I Ferrin està, està en aquesta fundació del partit. I això és importantíssim, això és el 63. I en aquest moment es dona un moviment polític i, i ho hauré de comptar perquè és, és important a la seva obra, que és que Ramon Piñeiro, que és eh, l'intel·lectual que, que té l'editorial Galàxia, que, que ja comença a portar una política nacionalista sí, però culturalista i de, de diàleg amb el règim de dir, eh, perdrem la nostra autonomia política però almenys mantindrem la nostra cultura i en algun moment es trenca aquesta relació perquè aquesta gent jove eh, són independentistes, llavors no volen aquesta no volen aquesta política. I hi ha una ruptura i això és important, com parlaré després, perquè és un episodi important de la seva literatura i i d'aquí a, a, a l'actualitat Ferrient s'ha convertit en un militant polític eh, doncs importantíssim de l'independentisme gallec. Sempre ha estat a l'avantguarda de l'independentisme i ha estat a presó, no només al franquisme, sinó als anys 80, ha estat a presó per suposada tenència d'armes. <ríe> És a dir, que, i, a, i a més a, a ser gòbia, vull dir que, que era un presó d'aquests... Eh, com us diu? Etxera. Sí, eh, que, això, que no estava a l'alícia. Eh, això és una mica el perfil polític de, de Ferring. Llavors, la política, òbviament, està a la, seva, a la seva literatura. Això no vol dir que la seva literatura sigui una literatura social, socialrealista, ni molt menys. És a dir, que, que ell sempre ha estat molt beligerant contra el realisme polític, contra la, la literatura militant en el sentit de literatura pamfletària. Ell és una, un autor que creu a la literatura. Llavors, ell, des de la literatura, sí que està desenvolupant un programa polític, però no, no està per davant. I això també l'hem d'entendre per, per saber una mica com se desenvolupa l'obra de Ferrín. Hi ha una quantitat de, de llibres molt gran, eh, contes, eh, novel·la, poesia, però el que és interessant de l'obra de Ferrín eh, és que, i ell mateix ho diu, és una obra que és un, és un tot complet, és a dir, totes les seves obres estan relacionades. I Lllu que ell ha estat descrivint sempre la mateixa obra. Llavors hi ha personatges que, que apareixen d'una novel·la a una altra o d'un poema a, a un relat. Això passa. Hi ha certs univers que a vegades sembla que són univers, universos que són, són diferents, però que, que en alguns relats doncs, que es comuniquen no? I llavors té per exemple l'univers no? un període de la seva, de la seva trajectòria eh, eh, literària, és el que es diu eh, política ficció. No? Llavors, en aquesta, en aquesta època ell escriu, eh, fa com un univers on existeix un lloc que es diu Taganata, que és com una mena de trasunto de, de Galícia, i amb un altre lloc que es diu Anatí, per exemple, i un altre que és Terra Anxa, que és Espanya. No? I és una alegoria de les nacions sense estat. Llavors Eh, tenim, eh, des de «Retorn a Tarangata», que és aquest llibre on ell escriu la seva ruptura amb Ramon Piñeiro amb el galleguisme cultural, que es tracta d'un llibre que una protagonista, un nom eh, que es diu eh, Rodbath Luden, que ve de Tí, que és, en realitat és Cuba, de nascuda de gallecs emigrats o, o exiliats en realitat a Cuba, que està com articulant la, la resistència política per intentar tornar i acabar amb el règim de terra anxa a, a Taguengata, i torna per tenir un contacte amb, amb Ulfroam, que és Ramon Pinheiro, <ríe> per veure què està passant, no? Què, què està passant aquí? Que us esteu dialogant amb, amb, amb els de terra anxa per mantenir la cultura? Nosaltres volem trencar amb ells, volem ser un, un estat independent. I hi ha, ja, bueno un episodi, s'encontren i, i això és molt significant en la seva, la seva obra, no? I ho veurem, perquè a més, eh, Ramon Piñeiro o Ulrom, en aquest sentit, eh, està ficat a, a dins de, de, la, de la gran fraga, que és el gran bosc que té eh, Tagengata. I això és molt significant també, perquè el projecte polític de Ferring i els seus companys Eh, volia continuar amb el projecte de la Seleccionós, que era l'anterior a la guerra, que estaven articulant un projecte eh, gallec al voltant de l'Atlàntic. És a dir, eh, la idea de Galícia que té fer no és una idea de Galícia geogràfica, sinó una idea històrica. I això vol dir que Galícia la seva estirp, són els seus sabits, són els gallecs. I pot ser gallec al País Basc, a Catalunya, pot ser gallec a, a Buenos Aires, que per molts anys ha estat la ciutat gallega, la ciutat amb més gallecs del món. Això és un fet, no? I això l'hem d'entendre també. Bé, i anirem ara al que és Arraianos, que Arraianos és la seva última obra narrativa curta, és un llibre de del 90. Ferrin ja és un escriptor importantíssim en aquest moment. Ja ha passat dos períodes de pressió. Un per una incautació d'una novel·la que està dedicada a, que no s'ha publicat mai, que estava dedicada als guerrillers antifranquistes gallecs, i una altra per aquesta tenència suportada d'armes no? als 80, repeteixo, eh, que, que fa molt poc de temps i és la mateixa democràcia que, que es diu que vivim ara. Eh, Arraianos sembla, de, sí, formalment sembla que, que és, una, és un pas enrere en la seva narrativa. És a dir, passem de llibres que són realment innovadors, com o Crepúscules Formigues o Arrabaldo del Norte, que són llibres realment en um, formes molt estranyes, molt, bueno, amb molta investigació literària, no? diguem-ne, i passem un llibre que al final està agafant, sobretot, eh, models clàssics com la, la novel·la gòtica, la novel·la epistolar i i a vegades un realisme polític, no? que ja no és el, la ficció política que feia en Teguengata. Els, els llocs tenen un nom real, existeixen, i hi ha personatges reals de la, de la història, de la vida real. Però en realitat el que està fent és eh, problematitzar molt el que és el, el seu projecte eh, nacional eh, gallec. Quin és el projecte nacional gallec de Ferrin? El projecte nacional gallec de Ferrin està situat a Vigo, per ell, Vigo és la síntesi de, de Galícia. És al mateix temps una ciutat industrial i una ciutat rural. Si mai heu estat a Vigo, veureu que és una ciutat que és un caos absolut. I a, al centre de Vigo podeu trobar terra de cultiu. <ríe> és com una cosa molt estranya de ciutat. Sí. Està al mar i està to, tota la relació amb, amb l'Atlàntic. És a dir, eh, des, de, des de la relació cultural fins a la relació comercial. La, la, fa, la fàbrica de Citroën de la península està Vigo perquè té relació directa amb la fàbrica de la Bretanya Francesa, que és l'Atlàntic. I això és una altra articulació del món, món cèl·ltic que ja els, els seus predecessors polítics estaven intentant articular. No? El, per exemple, per, per posar un exemple, l'Ulisses de Jois, que, que fa 100 anys, eh, la primera traducció que va arribar a la península ibèrica va ser el gallec a la revista NOS, que tenia aquesta gent de la ciutat de perquè estàvem molt connectats amb el que passava a Irlanda, per exemple. No? Passava a Irlanda, passava a la zona que ells deien que era la relació cèlptica no? que, que hi havia. Que després hi ha molt de nacionalisme mític allà, també. I Ferrin, eh, al principi, eh, no vol tenir relació amb, amb el nacionalisme, amb aquest nacionalisme mític. És a dir, la seva la seva aposta per Vigo com projecte nacional gallec és precisament per, pel que suposa de, de ciutat proletària, de ciutat industrial. No? Diu, la Galícia moderna és aquí. Què passa? Eh, D'un altre costat està eh, la seva zona natal, que és Ourense i a Ralla, a Celanova, Vilanova dos Infantes. Que com ell dirà, és la, la zona on ell va trobar... Eh, la fantasia, no? No en el sentit um, literari, sinó en el sentit de que, de que un cert món màgic està, estava present, perquè allà és d'on encara viu la tradició oral. I això té molt a veure amb Arraianos. Arraianos és un llibre que està fonamentat amb la, la tradició oral dels contes. I això vol dir que a la tradició oral no, no es figuren eh, els pressupostos actuals diguem a capitalistes o regionalistes del que ara per nosaltres és una novel·la eh, o realista o fantàstica. No, no opera aquesta, aquesta diferenciació, A la, a la tradició oral, a la, a la transmissió cultural oral no opera aquesta, aquesta dicotomia. I això és important. De fet, eh, porto aquí una, una cita i la llleència en gallec perquè ho, ho tendreu perfectament, de l'últim relat, que després parlarem d'ell, que diu, literalment, Finalment una candelecha de aceite apagados a sus quinques racionalistes de petróleo induciu a intimidade. Què vol dir això, no? Que s'apaga el racionalisme i, i la, la candelecha de, de, de oli de, eh, és, bueno, és, dona llum i estem ja a un lloc on passen altres coses. Ens deixem d'això. De, de, del que era Ourense. Neem a, a aquest lloc. Un lloc que està marcat eh, pel Monte Penagache, que si us heu fixat és omnipresent a tots els relats. Penagatxe. Penagatxe està eh, aquí, més o menys. Eh, això és Castro Laboreiro. Eh, per aquí hauria d'estar. No sé exactament, mira, Pica illa ha d'estar per aquí. Ah, Bé, bueno, sí, està aquí molt a prop. Arraia Seca, que és aquest territori que no és Arraia Mollada o Arraia Húmida, que és la, la frontera marcada pel riu Minyo, és una altra frontera que és terrestre, és un territori molt difús en tots els sentits. És a dir, és molt difús saber on està la frontera, on, on és a Portugal, on a Galícia, i és molt dífus saber quin és el, el territori exacte d'aquesta comarca, podríem dir. Llavors, per fer rinc, eh, el marcador és aquest món, aquesta muntanya, aquest pic, que a més té una, una silueta molt representativa, com un domo granític, que, que fa com una serra, una manera com Montserrat, que, que, és molt recone... que es reconeix molt bé i, i sap que aquest, aquesta muntanya tenia certes significacions ja màgiques en moments immemorials, és a dir, els habitants de la... abans que Galèquia fos Galèquia, els Kalaiki no? ja d'alguna forma tenien un significat per a aquesta muntanya. Llavors, qualsevol lloc des d'on es vegi aquesta muntanya en realitat és la raia seca, és la ratlla. Què és el que està passant? Que d'alguna forma aquesta muntanya a la seva ombra està com projectant una com, com diria una, una anomalia espai temporal, no? Com, com que tot el que passa a l'ombra d'aquesta muntanya és estrany, és molt estrany I, i està regit per altres lògiques que no són exactament aquestes lògiques del racionalisme, dels quinquers de petroli, sinó són les altres lògiques de de la... Bueno, no sé com es diu en català de candeleixa de Feite no? eh, i a més també eh, és un centre és un centre per ferrin i més que un centre eh, la paraula seria un, un vòrtex no? que un vòrtex és el centre d'una espiral l'espiral per ferrin és un símbol importantíssim a la seva obra ell és, un, ell és comunista ell és, ell és materialista, històric i els materialistes històrics concebeixen la història com una espiral, no com un cercle ni com una línia recta. És a dir, sempre passes pel mateix lloc, però el veus des de fora. La línia de l'espiral torna a passar pel mateixos llocs, però més cap a fora més cap a dins. I per ell, en aquest sentit, el centre d'aquesta espiral, el vòrtix, és aquesta zona de ratlla on ell comença a situar els relats. I el, el que ens dirà ara, que, que entrarem a, als relats, és que hem d'entrar de, de forma corporal. Hem d'entendre d'una forma més corporal aquestes lògiques i no d'una forma tan racional. I d'una forma més oral, diguem-ne. No? Eh, què més? Eh, L'estratègia que, que ell fa servir per, per estructurar aquest llibre és eh, agafar aquesta zona i, i després com fer un camí per diversos moments històrics que passen a aquesta zona. Dib eh, moments històrics de la història en mayúscula, però també de la història del poble, és a dir, que estan regits per altres mesures del temps i, i moments que han estat viscuts per altres persones. I totes aquestes persones eh, apareixen al llibre com, com fantasmes. És com, és com si aquesta zona estigués poblada de fantasmes i aquests fantasmes s'apareixen i fan que sigui possible eh, fer com un, el camí històric del que, del que ha passat aquí. I és per això que explica molt bé que hi hagi, que, que hi hagi eh, triat la, la novel·la gòtica per excel·lència per, per fer molts dels relats importants d'aquest llibre, no? perquè la novel·la gòtica també parla de, del passat, no? de, de, de les ruïnes, de, de les ruïnes... de dels fantasmes. I això és molt important. Llavors, eh, teòricament, això ho podríem relacionar amb, amb l'ontologia de Derrida, no? que fent un joc de paraules amb l'ontologia, en francès, «aunt», «ont», de, de fantasma, eh, parla d'una forma de ser, d'una de, ontologia de, del que no està present, però sí que, sí que està present al mateix temps, no? que són aquests personatges de, de ratlla els serraianos estan d'aquesta forma. Llavors, obrim el llibre i ens trobem amb un primer relat, que és l'obosandaus, que és el nom d'una petita parròquia, no? amb, amb el seu boticari, amb el seu mestre, amb el seu cura i amb els habitants, que són allà. Hmm. L'obosandaus, en castellà, també. Que és un relat epistolar, que és una forma molt recorrent a l'obra de Ferrín, a l'obra narrativa Ferrín, i és un, um, un noi que li parla del seu tiet, que és un, que és un religiós haurense, ell ve d'haurense, i comença a viure uh, com a professor en, aquesta, en aquest lloc, que no és una vila, és, una, és un poblet, i d'alguna forma li va escrivint al seu tiet la història de com a poc a poc està començant a, a entrar a les lògiques, i és molt important per això, per introduir-nos. Ell ve de fora, com nosaltres que venim de fora d'aquesta zona de ratlla. No? I, I al principi veiem tot com des a fora. I explica, no, no em relaciona amb, amb aquest, no em relaciona aquesta, perquè soc, vinc de fora, sóc el professor i, i no m'interessa relacionar-me o no els interessa relacionar-se amb mi. Però alguna forma em vaig com a, començo com a enterar-me tot, tot el que està passant i és molt estrany és molt estrany perquè parlen de coses molt estranyes i sobrenaturals, com són els corpos obertos, que és una figura de la tradició oral gallega que existeix. És a dir, és una, els corpos obertos són persones que tenen una certa disposició, tenen el seu cos obert a acollir espírits uh, de persones que, no, que ja, ja s'han mort. Però per accident o per institució? No, no, és, no és accident. Diguem-ne que, que és com una... Eh, tan, tan, no no sóc especialista en això, això és una qüestió d'antropologia, però el que entenc és que són tant els espírits que trien aquesta persona com aquesta persona que té predisposició, no? Som eh, com, com els médiums, és una forma de médium, un corpo obert. I és una forma positiva, és a dir, que és una forma de, de comunicació amb aquesta gent. I, I és una figura molt interessant perquè, en realitat, la literatura de Ferrín es, es, es converteix aquí en cos obert, també, en corp obert. És a dir, eh, està rebent les, els espectres de tota aquesta gent que habita, ratlla i s'està es, comunicant eh, amb, aquest, amb el seu cos de literatura. No? Llavors, tenim totes aquestes figures diferents, aquests horats diferents. No? I és la forma d'entrar. I clar, aquest, eh, tornant al relat, eh, el protagonista al principi veu com una cosa estranyíssima, no? Això és com què està passant aquí. Eh, hi ha com, una, com un pelincers, un pelincès de, de, de persones, que també és el llibre, un pelincès, no? D'una persona que vol tenir una relació sexual amb una altra i fa tota mena de, <ríe> de trucs per, per arribar, no? I ens trobem que al final de tot del relat en realitat és ell el proper cos obert. No? Llavors, ja hem entrat al món, ja hem entrat de cos, ja hem obert el nostre cos a, a ratlla i ara estem oberts a, a llegir, a, a participar. Llavors, és interessant en aquest punt eh, discutir l'etiqueta de realisme màgic del nord-oest, que no, no recordo ara mateix qui, qui la va fer, per, per parlar de Conqueiro, per exemple, per parlar de Torrente Ballester, per parlar de Ferring, que intentava com explicar aquesta fusió entre el món real i el món fantàstic, no? com intentar trobar aquesta relació amb el realisme màgic del de, latinoamericà i dir que en realitat hi ha una conjunció entre el món real i el món màgic. Això no és cert. Com deia abans... No, no hi ha cap mena de, de, de diferenciació entre aquests molts. Comparteixen un lloc. de la mateix forma, de la mateixa forma querallles que és un lloc on és frontera i no ets del tot gallec ni del tot portuguès. Tu no estàs del, del tot a la realitat ni del tot a la fantasia. Tot és un, tot un revolutum i això ho d'entendre així d'aquesta manera. Bé. Després de l'Obsandaus, eh, tenim un relat que ja és un relat completament oral, que és eh, Mediasafulls, Mediasafulls, en castellà ho he vist ara. Que, que a més, ell diu en una entrevista a Ferrin que és un relat que ha escoltat del seu pare. Que el seu pare eh, va fer el que fan els protagonistes del relat i llavors ell explica que en realitat això, eh, molt típic de la tradició oral gallega, no? Eh, la fantasia, en realitat, no, no hi ha proves materials de que hi hagi fantasia. No tenim proves materials de que, de que siguin meigues aquestes, aquestes noies, no tenim proves materials de que realment hagi passat alguna sobrenatural. Simplement que van a visitar aquestes noies, que es parla d'elles. I, I, a més, en gallec es diu sei no? que era en meigues, que és una forma molt gallega d'alludir responsabilitat sobre la, la teva font de d'informació. <ríe> és com Seica, es diu que Viven que eren, però una, una forma lexicalitada. Eh, I clar, passa això, estan d'alguna forma predestinats a la, a la a ontologia de Ririana, els fantasmes al mateix temps que són eh, entitats que eren del passat però que al mateix temps estan al present, de la, de la mateixa manera són entitats que són del futur però ja estan presents al el nostre present. És a dir, el, el destí, diguem-ne d'alguna forma, és tràgic, està allà. I, és, I el moment que estan dient que són meigues, saben que en algun moment passarà amb elles i acaba passant. I, i, que, i que trobem un relat circular com, com el mateix, la mateixa història del relat, no? Eh, tenen aquesta disputa amb aquestes noies, escapen intentant tornar al seu poble, però, però la nit se'ls menja. I com la nit se'ls menja, comencen a donar voltes en círcul fins que, fins que arriba al dia i troben que estan al mateix lloc. I el relat, de fet, té un paràgraf que és gairebé el mateix. No? És a dir, que quan parla de la, del camí que està construït... Pedres. Exacte, tinc aquí. Ho llegiré gallec perquè d'aquest relat és molt interessant també la, la forma alliterada, perquè és un relat molt oral i té moltíssima importància la, la sonoritat. Clar, la traducció, això és per... La part que es repeteix llegeu així. En castellà eh, és al principi, és el, el primer paràgraf d'aquesta edició, és la pàgina 53. I comença cap al final, que és eh, uh, el camino, sí, el camino estaba hecho, no, estaba hecho de piedras. El camino sí. que nos havia traído passava al pie de la choza. Exacto. El camino que nos trajo era pasaba a rentas de cassopa. I això és, és important. Sempre que hi ha meigues, el Solal de Ferrin, que no és la primera, o aquestes dones que tenen certs poders de relació amb un altre món, les cases sempre són casopas, casopas, són són cases molt pobres. I, I això també està molt present a, a la tradició oral. Torno a repetir, o camíño que nos trouxera passava a rentes da casota. Era feito de pedras grandes i antigas, aquell camíño. Pouco antes de chegarmos, o camiño demorara-se en un relanzo no que as pedras amosaban carrís labrados por, por eternidades de carro. E calcamos unha ponte altíssima na que os nosos cabalos facían soare coares secos, toscos, estreitos de Milanos. Os nosos cabalos facían soare coares secos, toscos, estreitos de Milanos, la literación. Això es repeteix al final, al relat, quan tornan a aquest lloc. I diu... Eh, Pàgina 59. Sí. Eh? Diu, aquel camiño era feito de pedras grandes e antigas, E demorou nun relanzo no que ochau amosaba a una nova luz que penetrava o nevoeiro, carrileiras labradas por eternidades de carro, e logo despois calcamos unha ponte altíssima na que os nosos cabalos facían resoar ecoares secos, toscos, estreitos de milanos. És a dir, torna, no? Sempre amb aquesta aliteració que es constant. Tenia aquí un, anotat una part que me sembla fantástica porque Ferrín és un, un gran poeta e en realitat a la seva narrativa també es veu. No? Diu... O criado de xixín era arloteiro, puxera a xouxeres na canela do poldro que lle confiara o amo. Convenceu-me fomos, no? Puxera a xouxeres na canela do poldro, o criado de xixín, aquesta literació de X, no? que no sé com és en castellà, clar, que ja es perdeu una mica, no? Cascabeles, clar, a xouxeres, cascabel no terras a l'obra. Si vols ser un castellà com en El criado de xixín era chusco, había adornado con cascabeles las patas del potro que le confió l'amo. Expertos. Bueno. Expertos. <ríe> Té aquest, aquest, aquesta, bueno, aquesta relació amb la, amb la musicalitat de la literatura, que és la pròpia de la, de la literatura oral, que connecta també amb Homer. És a dir, Homer també repeteix coses i també fa litera, literacions. És importantíssim. I aquí ja està parlant d'aquest camí on passaven eh, eternidades de Carlos, no? diu. Que, que, estava, que calcaven el camí del car del, del carro i llavors seguien passant. No? Aquest és el palimpsest que està present a, a Rayanos. Que és, és el que hem d'entendre sempre de, del llibre. Mm. Vaig, més abans, sí, digues. Tens 25 minuts, 20... per si vols... Sí, punts, més... vaig passar el més cap allà. D'acord. Vale. Ok, llavors vaig passar més Això... més ràpid els relats perquè és que dóna moltes pots, coses... Potser per... mitja hora, però crec que serà un, un... hi haurà bastant debat a les hores sí, sí, sí, sí, ni sí, sí. anticipar -se. Bé, després tenim Lino, eh, Lino, que és un rat al·lucinat, místic, no?, d'una persona que, que ve de fet d'aurença i es reclueix a una cripta i té una experiència del temps que està marcada pel cicle de, del cultiu del Lli i per la gent que ve de fora, no? i amb referències culturals a, a bíbliques també, no? I, i, i el llatí, bueno, podem passar una mica més davant d'aquest relat, que és un relat més, també més poètic, en aquest sentit. Eh, tenim també el relat d'Esclaustrado eh, ah, de Diabella, eh, que és l'Esclaustrado de Diabella, en castellà, que ens està parlant d'una un episodi històric fonamental, fonamental a, a Raya, que és l'episodi de Couto Mixto, que és un episodi molt llarg. Couto Mixto, un couto, en castellà no sé si existeix Coto. Sí, sí com un cote de caza. Sí, exacte. Un couto és una, una zona delimitada, un territori delimitat i protegit per algú. No? Eh, I aquest, aquesta zona, eh, des de l'edat mitjana, des del segle XII, és a dir, que fa molt de temps ja, es va constituir com un territori amb privilegis, que no, no formava part realment del, del regne de Gallec, ni després del regne de, de, de, bueno, de Castella, que en realitat existia al Gallec, però estava subordinat al de Castella, ni el de Portugal. És a dir, era un territori que no tenia rei, que estava governat per tres persones, que cadascú d'un dels tres pobles que el conformaven, que funcionaven de forma democràtica. A l'edat mitjana, eh? això és, un... sí. és espectacular. Encara es conserva eh, una, una arca que era on, on es guardaven els documents que, es, que signaven i tenia tres, tres claus. Cada, cada poble tenia una de les claus, s'obrien i es feia els pactes i això. Això va durar fins al, fins al segle XIX, quan els estats ja moderns de Portugal i d'Espanya, de, de, Galícia, tant de bo, eh, eh, eh, van intentar doncs, conformar les seves fronteres i es troben que hi ha un lloc aquí que, <ríe> que té autonomia, que, que, no, que diuen que no són ni gallec, ni, ni espanyols ni portuguesos, que, que no saben qui són i hem de traçar una frontera. I aquest relat està, eh, parla d'aquest episodi i parla d'alguna forma com eh, els espanyols fan una, una jugadeta als portuguesos perquè la major part de, del territori d'aquest Coutomisto es que dir l'Estat espanyol. I no hi ha tanta fantasia aquí, però sí que sí que trobem Ourense com el lloc on està a punt de, de ser executat el, el protagonista, no? que ha estat una persona que, que, que ha lluitat perquè fos portuguès aquest territori perquè pensava que amb la revolució que estava ben cantonalista a Portugal seria un cantó independent. Després seguim, a un altre relat, que és Botes de l'Àstico, que ja ens fica uh, plenament uh, a l'episodi de la dictadura i de, de la repressió. I és un relat molt bèstia, molt, molt bèstia. I és l'únic relat que, de fet, eh, ens parla del Vigo, de Ferring, no? Es parla de les relacions amb intel·lectuals reals que existeixen amb um, o crec que parlava, és a dir, de, de la conformació d'una resistència. Eh, nacionalista, independentista, d'esquerres, que, que al final s'ha d'escapar. I el pare de la protagonista de, de la que parla en aquest relat, com, com moltes persones de tot l'estat espanyol, s'ha amagat on podia, i s'ha amagat a, a aquest pou que va, que va fer. I, I tenim la figura molt sinistra d'aquest personatge de les botes d'Elàstico, que era un personatge que anava vestit de vestit de, de paisà, però que portava aquestes botes de Guàrdia Civil que eren les que identificaven aquesta gent. I, i només volia fer-li mal a aquesta, a aquesta nena perquè fos ella la que delatés el seu pare, perquè ella sabia no estava. És un relat molt, és molt cruel. És un relat molt cruel. Molt, molt cruel. I després tenim un altre que a mi em sembla fantàstic i que, i que és un relat molt, molt de la literatura europea de, de principis del 20, no? de finals del 19, sí. que és Castelo das Poules, que no sé com es diu en castellà, un castell de... en los pàramos, Uf. sí, clar, <laughs> ah, ah, o Castello das Poules, Poula Bouza. Jo sóc de, de la zona que diu Bouza, però Poula és un territori sense cultivar, pla, així, i que demostra també aquest poder eh, de, de la literatura en aquest territori de de escapar de la literatura, no? Aquesta idea del manuscrit trobat, de molt wagnerià a vegades, no?, d'aquest coronel que té els gossos que està planejant això i després s'acaba el relat i tenim una nota que diu m'he trobat amb un senyor portuguès que m'ha estat contant això i m'ha donat aquest relat. Quan sonava a la, la marxa turca, va arribar un gos i el va matar. <ríe> Fantàstic. <ríe> Spectacular. És com una mena de descans, de, de divertiment, entre el següent relat que també està eh, ambientat al franquisme. En aquest sentit, doncs, ens vol donar com un descans, crec, perquè és un altre relat molt... molt fort, aquest, no? Eh, Eles. Ella suposo que és la, la traducció al, al castellà. Eh, però aquí ja torna eh, el poder eh, màgic d'aquesta zona de ratlla, és a dir, és eh, tant com eh, amb, una, amb un afrontament dialèctic la força bruta dels, dels falangistes, que tenen capacitat de matar qui vulgui, de torturar qui vulguin, i la força, no m'agrada de dir ancestral, però sí que la força oral, no? de, del poder oral, perquè en realitat les meigues són persones que tenen un poder oral de, de, de fotre una, el que es diu una fada, un meigallo, no? és un, un malefici, i el malefici és oral, és un, és un poder oral, com, com els contes que al final ell ha mort i, i la maten i la tortura de, de, bueno, de totes les maneres, però ells s'acaben amb, amb, no sé amb piollos <ríe> tota la, la resta de la seva vida. És a dir, s'està una altra vegada tornant a dir, aquí passa això, aquí tornem a estar en aquesta anomalia de l'espai i del temps on hi ha altres lògiques que funcionen. I ara passem al relat que per mi és més important de, del llibre. Intentaré passar d'una forma més ràpida, però bé, bueno, tinc moltes coses aquí que, que tocar, que és eh, Adocindo Horrorizada, no? Que no sé què us, què us ha semblat, és un relat eh, al·lucinat, al·lucinadíssim, i forma part d'aquests relats de Ferrin que, que són tots en un paràgraf. I... Sempre aquests relats són lingüísticament són molt complicats perquè va canviant de, de focalització, va canviant de, de narrador, va canviar de, de perspectiva, però acabem entrant. A vegades ens, ens demana tornar a llegir el relat, però això també és una capacitat de la literatura, perquè hi ha relats que són difícils o que no ens agraden i que els deixem. Però... En el meu cas, aquests són relats que no s'entens al principi del tot, però vols saber què passa perquè hi ha algo estètic i algo cosa que, que t'està dient torna a mi, no? eh, entendre el que passa. El que passa és, un, és una fantasia eh, històrica que, que es crea a Ferring amb, amb un sentit de d'històric nacional de, de Galícia. Aquesta docinda, és un personatge històric, real, i és la filla d'Hilduara Erich, el dara de Felanova. El dara és un nom que, de fet, es repeteix molt, aquesta, aquesta zona de Felanova. Eh, I al mateix temps, aquesta Aldara, que era una, era una persona de la noblesse, era una terratenent molt important no? d'aquesta zona, era filla d'un de, dels grans senyors de la reconquista, de la dita reconquista per la historiografia espanyola, que en realitat portaven ahí moltíssims anys. En realitat no s'estava reconquistant res, estaven conquistant territori. El que sí que, el que passa és que el que és la Galèquia Equia eh, ha estat el territori amb més estabilitat dins de la península al eh, moment de l'ocupació de de, de, dels àrabs no? de la península. Sempre ha estat un territori polític ben conformat. La galàquia, la galàquia romana eh, seria fins a Porto. Seguiria el río Douro i faria més o menys així, Astorga, Braga i Lugo eren els seus conventos, eren els tres capitals, perquè us feu una, una idea. Eh... Apuntament històric <ríe> molt petit. Eh, quan, quan cau l'imperi romà, el primer dels regnes europeus constituït i, i acceptat pel per de, el que quedava de l'imperi romà és el regne de la Galaèquia, dels Sueus, que la historiografia espanyola mai parla d'ell. I és un regne que va durar doncs, un, gairebé dos segles però després ja estava conformat, la unitat política ja estava conformada d'abans. És a dir, és l'únic territori de, de l'antic la, Imperi Romà que encara conserva el seu nom de, de província. Aquí era Tarraconense, no, no era catalòs. Sí. Això era Galaèquia i, i encara es diu Alítia. És a dir, que, que, que l'entitat territorial i... i Històrica està, I, i el Regne dels Sueus només va agafar aquest, aquest, aquesta estructura i va organitzar el seu Regne. El, el Regne dels Sueus va caure a mans dels els, els visigodos al 500, no abans, al 480, no, no sé gaire, de dates històriques. I, I sí que és cert que conservava encara la seva, la seva estructura, encara que no era autònom. Estava a mans de, dels visigòtics. Bisigò, Què passa? Eh, els visigòtics eh, eren, eren cristians, però no eren catòlics. Eren eh, arians. No com l'imperi romà, que era catòlic. No com l'imperi romà d'Orient, el Bizàncio, que eren catòlics també. Eh, en un moment, eh, parlem del segle VI, eh, l'imperi bizantí té un projecte de tornar a unificar l'imperi romà. I, I el que fa és anar a l'antic regne, eh, regne sueu, perquè ells eren catòlics, i començar a intentar construir des d'allà una ofensiva, no? intentar reconquistar. I en aquest moment arriba un personatge històric importantíssim per la cultura gallega, que és Martínio de Dumio. Martínio de Dumio era era de l'actual Hongria. Era un religiós, un bispe. Que, que arriba eh, per intentar cat, eh, fer catòlics aquests serians que eren els visigòtics. I aquesta figura és molt important per Ferrin. De fet, porto aquí un poema que no llegiré, però és un poema molt important d'un llibre d'ell de poesia que es diu Estirpe, no? que traça la, la nació gallega des de l'estirp, no? des de, del que vol dir en llatí, del tronc, no? de, del que és la, la nació. I, i conforma sobretot al voltant de Braga, Dumio està al costat, de, al costat de Braga, un focus eh, religiós i polític molt important que sobretot torna a activar políticament l'estructura de les parròquies gallegues, que encara funcionen. I al nord de Portugal també. Al nord de Portugal es diuen fregacies i a, i a Galícia encara es diuen parròquies. Però és l'estructura territorial que l'estat espanyol mai ha entès i que és una de les causes de... Bueno, que s'entenen moltes coses a Galícia amb això. Eh, bé, doncs anem ara al segle X i tornem aquí a Adosinda, que són descendents dels sueus, tenen noms de, de sueus, és a dir, Adosinda és un nom sueu completament, eh, filla d'Aketer Meneguildus, de Menexildo, que és un personatge, com deia abans, important a la reconquista. El seu germà, el germà d'Adozinda, és Rudesindo, Rosendo, que és el que va ser el, el fundador, amb la seva mare, del convento de San Rosendo de Celanova, que encara existeix. I aquest convent tenim un, un document històric molt important, que és el Tombo de Celanova, que explica la història d'aquesta família que té relacions amb els reis de Galícia, amb, bueno, té unes relacions importantíssimes que explica moltes coses històricament. Què passa? Que a Dozinda no sabem res és la germana de, de Rosendo i ell aprofita això per, per construir una fantasia. No? Una fantasia que passa a, a Raya, no? al, al costat de, de Celanova. Eh, llavors comença. Comença a fer la fantasia. Una fantasia que està molt relacionada amb universos que ja existeixen de ferrina. Sorten elements que ja existeixen i anir ingredient. Comença i diu eh, llegeix un gallec. És el principi del relat docinda realitzada. En ton neu a Docinda, vin, Domingo cantaven totes as aves del mundo una ramallosa florida. cada una na súa corda e totes on latín que no se deprennde. I es està situant en un moment històric importantíssim eh, que és el naixement de la llengua gallega. És a dir en el moment en que el gallec, Deixar de ser un, un llatí a constituir-se com llengua. Per què, què sabem això? Perquè està fent referència a, una, a un poema eh, de, de Guillem de, de Quintània, de Guillem de Poitiers, de Pitier, que és molt conegut, que diu «Habla del xor del temps novel, follo li bosque li auxell, chanton xascús en l'or latí, segons lo vers del Nobel chant». Està dient que, que, que està floreixent una nova primavera, i cada ocell, cada ocell està cantant en el seu llatí. I cada, cada llatí de cada ocell són aquestes noves llengües nacionals que s'estan constituint. En el relat també hi ha molta relació, com heu vist, amb, amb aquesta zona d'Aquitània. Parla de viatges a Aquitània, no sé què. Està tot molt relacionat. Eh, després, també... Eh, el que està fent aquí és eh, introduir-nos a una mitologia a mig creada per ell, a mig bassejada amb la, a, a la mitologia clàssica, bueno, clàssica, la mitologia oral eh, gaèlica irlandesa, que són uns contes eh, fundacionals que es diuen aquí, que mai recordo com es diu. Eh, Bé, bueno, tenen, tenen un nom tradicional. Eh, que ja va assatjar en un altre relat que, que està a eh, Mort d'Artur, que per cert és l'únic llibre que està traduit al català de Ferring, que us recomano, que és Frior Hortència. Fri és un relat d'un noi que va a passar l'estiu a, a Vilanova dels Infants, que és aquesta zona al voltant de, de Nova, on una senyora, que és Hortència, Frior està contant històries a la manera de les milions de nits. És a dir, que que sempre que van compta una història i volen tornar perquè la història segueix. Llavors no vol que s'acabi perquè significa tornar a Orense, i és el lloc de les certeses, i això és també molt interessant. I el que fa aquí és eh, agafar exactament un relat d'aquests irlandesos i el situa a, a, al territori d'Arnoia. Sí, d'Arnoia, que és el ri, un dels rius que passen. De fet, té un llibre que es diu Arnoia. -Arnoia. I, I tornem a aquest, a aquest relat, a aquest univers. Llavors tenim l'àguila uh, Cyrus, que està present, que es, que es fica al, a l'alçada del món Penagatxe i totes les seves ases fan l'ombra de, de tot el que és en realitat la ratlla, és a dir, que estem sota, sota l'ombra d'aquesta àguila. No? I després, doncs, una, una mena de simbolisme nacional, en realitat, de les 7 columnes. No? Galícia està molt relacionada al número 7. Si veieu, l'escut del Regne de Galícia té com 7 eh, creus, no? Que parla de les 7 antigues províncies també de Galícia. Tot així molt, molt simbòlic. I, I altres símbols que es crea ell, com l'espada Milmanda, per exemple. Milmanda és una parròquia també de la Nova, i convertir-se el seu nom en una espada mítica. És un relat que em sembla fantàstic i que donaria molt per, per parlar. Ara, mirem a fer una mica d'intertextualitat literatura gallega. Ferrin, a més de ser l'escriptor que és, eh, com a persona humana eh, té també altres noms d'escriptor. És a dir, heterònims com Pernaldo Pessoa. I un dels heterònims, el més conegut, és Heriberto Benz, que és el heterònim que va fer servir moltes vegades per, per escriure literatura poesia política, al franquisme. Eh, Heriberto Benz té una relació com a nom, com a autor, molt important amb Xuspato, que és una, la gran figura de la poesia contemporània gallega. El primer llibre de Xuspato, que és Urània, que és aquest, aquesta edició és preciosa, fantàstica. Els 90 poètics a Galícia han estat fantàstics. Eh, té un pròleg que està escrit per Heriberto Vens, que, que, que va dedicat a Xus, a Xus Pato, i diu A Vesta, Xus. I diu, un dia, a docinda travessou per a Uteiro d'Eguas o deserto d'Espoules, uf, toxo, codesso, contra as escòrregues. Ia de cadeira palanquín, levada pola servidume, a l'arbia de cabotobo poderoso, en Beneguildus, «Troixera la tomada de Coimbra», és el relat aquest. És, és un estadi previ del relat de l'Ocindo Robicada. I ens dona més claus. I ens dona claus polítiques um, dels 70, de l'organització dels 70, del sindicalisme gallec, de l'independentisme, un episodi eh, importantíssim, que és una, és una vaga general a Ferrol i a Vigo, on va haver morts, no? I, I el fica aquí. Llavors, a més de ser un episodi medieval, que a més fica el naixement de, de la llengua gallega, és a dir, el naixement de la llengua que conformarà la literatura de que forma part ell, l'està relacionant en, en episodis polítics de, bueno, que van passar 20 anys abans d'escriure de, aquest llibre. És a dir, fa com un traç històric importantíssim i, i es posa aquí. Diu, Ado Sinda és un personatge important, no? Penso que és un dels relats més més, interessant, més interessants per això. I ara, al final, crec que jo llegiré aquest poema <laughs> perquè, perquè bo, explica moltes coses i després ja ens queda l'últim relat. Tenim temps, oi? Sí. sí, sí. Vale. És un poema que es diu Dume. Eh, Dume és el, el nom una forma diferent de dir dumio, els portuguesos. Passa molt en gallec. Podem dir cumio o cumis, no? El cim. En aquest cas és Dume. I està parlant precisament del moment d'arribada i, i fa un esgéssim molt semblant al que fa en Arrayanos, que és el palimpsest, els espectres, no? el que passen aquí a través del temps i el que és l'estirp, no? el que és la sang de tots que, que ens uneix amb aquests episodis històrics. No? I diu, Baixamos des d'alta capital incerta, però constante, del mundo que fue inoso, de Icabeiga, Florida, Colo de Galicia, As vidreiras de enforcado desabrochaban en tímidas folliñas que, na fin do verao, serán modelo das columnas salomónicas de todos os retábulos da arte colonial galega. Estaba xan, estaba xan com la reconquista. ¿no? Cap al, cap al sur. De súpeto, tot da cop, cercou-nos un ar carregado de presencias mortas. Entramos un espacio de xeo e tremores diversos que nos desfixou o fígado. Sea, que entra en un lloc, que és aquest, en realitat, és un espai, un espai que, en el que passen coses estranyes. I diu, no peito al pit, un asma rara que cautava el refolgo, un asma que, que tallava no, el, la respiració. Allí nos estivéramos en compaña de senyores altivos els que un golpe de dados otorgara a pose militar de terra noxa, als visigòtics o a l'estat espanyol el control militar i polític de, del territori però eh, a colà diu a nos montelos nos montelllos que Monteius que està al costat de Braga de dumio que es una capelleta eh, prerománica participamos en assembleas preparatorias escoitamos as noticias de restauración do imperio e recibíamos instruccions do rei para fundamentarmos o ben ser das cousas todas al que estaba parlandoabans ¿no? aquest Episodi que s'estava intentant articular una altra vegada l'imperi romà sencer. I això, això estava passant a, a la Galèquia. N'és a otra leira de aquí, bueno, Galicia no, Galicia, ja, això ja era... N'és a otra leira de aquí, opè. resistimos a parcialidad y a disciplina toledá. No? L'acord la del rei ja estava a Toledo i això va ser, bueno, el moment que a fons de ser el mateix que va escriure les Cantigues de Santa Maria en Gallet, va decidir que la llengua del seu gran regne fos el castellà, perquè era molt més fàcil. I això també és important, no? Feixeu -sí els ulls, vinc passar a sombres de meus avós i dels que us procrearen, a teu dia en què acotxeu a gorecer-se el servidor basilical Martínyo. No? Està fent el mateix que estava fent abans, tancar els ulls i sentir tots els aspectes de la gent que estava passant per aquí i arriba Martiño, aquest personatge Martiño de Dumio, des da cidade de máxima do Oriente, Constantinople. Apechado de letras a adiñormas, para corrixer os rústicos e aconselar, aconselar os príncipes. Temos textos que son de corrección e rusticorum, os fa referencia, no? Tamén vin con horror os netos dos netos dos meus fillos, no silencioso concilio da Galicia de Funta, Dume e o sumidoiro espiral que deia abans, al mateix temps que veu el passat, els fantasmes també venen del futur i ve els nens, els nens, els fills i el que està passant d'aquesta Galícia que diu defunta. No? Eh, Dume e un sumidoiro espiral. Aquí està, la idea d'espiral presentíssima en Ferring. Do tempo. Por que son, mi nomes os que venyen a agruparse en este ponto com anacos de cortiza abandonados a corrente. Com peces de ese no sé, corte castellano que, sí, que estan flotant a una corrente d'una aigua, corrente d'auga que percura de estroxira, es com un remolí dos profundos da terra que se está ficant a dins, no? E tamén é por iso que d'unha casa labrega fumegaron as tellas neste canteiro sobre que gravita a pipa case valdeira, que é a patria. Severa pedra canónica, os números ruminosos que rexen as esferas governen absolutos e perfectos o seu trazo tra ali, orar e meditar polítiques d'aliança bizantina, que traseran fartura ao nos reino e a vós, os que istolerdes, pola via dos Sangues que atallen tempo a través e vos veñen tan així, a xiña, de tan lonxe. Que está dient, es eh, está parlando nosaltres, que estem llleint això e diu: que també parla amb vosaltres, que esteu connectats amb això, i amb un atall de la història, és a dir, un atajo, no sé si, si ho atall. Una Una adreçera de la història que arribeu per mitjançant la, la, la sang, no? Que ens connecta, que som la, la mateixa gent, som descendants d'aquesta gent. I diu, Luz incenta muros eternais, edificados para testemunho de hermandade. està Ara parlant de l'edifici aquest, que és San Fruitoso de, de Montelios. Das poblacions en que Galícia se reconhece itoso i e a sua advocació e din què templo. Però afirmo teícul enigmàtic. Serà porta secreta que nos es pot elevar on de nosaltres. És a dir, trobar trobaar en aquest lloc que, que és braga, que és l'antiga la, capital del de, Rene d'Alícia, eh, el lloc on, on podem trobar una porta per connectar-nos amb aquesta ancestralitat, no? que està fent també parlant d'aquesta gent. De fet, el, el germà d' Dosinda, Eh, Rodesindo, Rosendo, que va fundar aquest, eh, aquest o aquest convent, eh, es va autoproclamar eh, bispa de Dumio, com Martí de Dumio, 500 anys abans. És a dir, és molt significatiu, això. I ell està parlant d'aquesta tradició tota. I acaba ja dient Braga està longe de este sitio próximo. L'Ugo e Astorga, les altres capitals, foren despobados. Celanova i e Compostela non naceron. Compostela és més, en, és més allà, l'any 800, crec que on s'inventa l'aparició de l'apòstol. No? Eh, I diu Inda o arabe, vaga no seu ermo, encara estan els araos allà. No? Dume el rumor de, xerm de xermolos. E un ovo. O sitio no que aponta do compàs se xanta, però trazo da circunferència que non s'escriba a todos està a parlar de, precisament d'aquest vòrtex, no? d'aquest centre on ell vol ficar-se per veure des d'allà tot el que està passant, la història. Aquest poema està dedicat a... Això sabia l'Emotínio, que és el mateix, el mateix escritor portuguès que, que està dedicat a Rayanos, que és un, bueno, una persona que sé que Ferrin ha parlat molt amb ell de de la qüestió de la relació de Galícia en Portugal. Eh, I bé, anem ara a l'últim relat, que és Quinta de Ranyau, que suposo que, que està... Sí, és un nom pròpi. Que no sé si, si heu llegit mai eh, les afinitats selectives d'Aguete. És una versió, és una versió d'aquest llibre. Els personatges són els, els mateixos noms. I Ferrín fa això moltes vegades, eh? fa versions. Com... La seva escriptura també és tan uh, uh, intertextual que també funciona com un cos obert. No? Té la base de la literatura i, i, i la literatura par parla des del seu cos literari. I això és Goethe parlant des de Ferrín i des de, de Raya, també. I és molt interessant perquè és aquesta novel·la del Goethe passada també a una idea eh, molt gòtica, no molt de fantasmes, que també passa amb no sé què està passant. És a dir, està en Carlota, el Capitán, eh, Eduardo i Otília i, i... Otília. I, I, I té una estructura molt semblant a la del primer relat, és a dir, un protagonista que està en una etat de, de passar a l'edat adulta que li escriu el seu, el seu tiet que li està dient «ves enllà». En aquest sentit, el relat és, és anar a aquesta quinta. Aquesta quinta que està a Portugal. I, de fet, el protagonista en realitat és portugués. Però està escrit en gallec. El que passa, i que és interessant i que m'he fixat ara en arribar perquè no havia vist la traducció al castellà, és que el que són cites textuals, el que, dia, el que diu el tio, el tiet, eh, aquí estan traduïdes al castellà. El que passa que en la versió original són cites textuals en, galle... en portuguès. Què penso? I això és una locuració meva, perquè no tinc proves. I hauria de... es, es podria buscar... Seria un treball de... de registre una feina molt gran, però, bueno, es podria fer. Jo crec que aquestes cites textuals són cites textuals d'alguna traducció al portuguès d'aquesta novel·la de Guete. Jo crec que són així, però això ho posa així. Llavors, el que està fent és aportar el Guete al seu lloc i fer el que vol amb ell. És a dir ficar-lo amb la tradició dels serralllas, però també en la tradició literària europea. I qui millor que Goethe per parlar de tradició literària europea que era el gran apòstol de la literatura europea. Ell volia parlar de què existia aquesta literatura europea. I jo crec que, que té molt a veure. I després també troba una novel·la de Goethe que, que és un quadrilàter ramorós i els quadrilàters són símbol com els cercles encara que d'una altra forma una mica diferent del centre. Un quadrilàter té un centre molt marcat, molt fàcil de marcar. No? I això també és, és molt interessant perquè ens torna aquí. I de fet està baixant com, el, com la veu d'aquest poema, que és un, un campessí de l'època, no? que està baixant amb la Reconquista cap a aquest lloc d'Obrada. No sabem exactament on baixa, però sí que està baixant cap al Portugal, que, que ha estat sempre a Galícia fins a la independència d'Alfonso Enriques, eh, i allà es forma un centre del que parteix tot. No? I aquest noi el que està fent és viatjar, i el moment que està viatjant està recordant la història que li va contar el seu tiet, que és, que és aquesta novel·la, i es va trobant amb espectres. I, i, i sembla, sembla un relat de Hoffman, d'Eta de Hoffmann o, de, o de Pou. I és, és, és la, la tradició que segueix, per rinc un gran lector de Pou i de Lovecraft i els seus, els seus contes són sempre tenen aquest, aquest, que està, estan apropats a, a l'Ugòtic, no? I, I el que tenim és un altre element nou, que és el del protagonista. I l'element nou del protagonista, en realitat, el, el que està fent és uh, introduir de forma una mica més explícita, encara que no és molt, eh una qüestió fundamental també a la seva literatura, que és la relació del, de, del lector amb l'escriptor, com deia abans, no? Vos, estades l'endoísto, sou d'estament, no? I, el, I aquest noi d'alguna forma és també un nexe que ens està apropant aquí eh, el que està passant a la història i d'alguna forma ens està fent participar, el que és. I compleix el cicle sencer, és a dir, Complec el sencer perquè al final totes les fronteres estan diluïdes. No sé si m'explico. Tant la frontera eh, geogràfica dels estats, tant la frontera eh, de la realitat i de la ficció, i era la frontera literària del lector i de, i de la, la veu que escriu, i de, de la veu que escriu i que fa un miss anàvem, no? que hi ha un relat a d'un altre relat, està tot com fos allà al mig i tanca d'aquesta forma el llibre, no? A més, és, és interessant també la figura de l'adolescent, perquè l'adolescent és una persona que està enmig dels dos móns, també, de, de la infància de, del món adult. I, I crec que també és rodó, això, no? I, bueno, jo crec que podem tancar. Queden moltíssimes coses per dir d'aquest llibre, de l'obra de Ferring, que és una obra molt enorme, molt enorme, i, molt, molt I, i res, moltes gràcies per, per escoltar-me i, i preguntes, digueu-me si us ha agradat el llibre, si alguna cosa que vols saber o així. Bon gràcies. Endavant. Podria parlar a la Clàudia, en quin moment és? Jo tenia entès que ell era un film Sí. però va trencar relació amb ell. Però... Sí, com polvora veure és és, eh, és un llibre és el gran llibre el gran fit, no sé com dir, fitolito, eh literari de la poesia gallega de, després de la, del franquisme. És del 76. No ho he dit, però poble. A la vegada ho està Exacte. I se posa les cales És molt, molt poc. No ho he conegut. Com Pòlvora Magnòlies, eh, el, el títol ja ho diu, eh, és un llibre que, que, està que està intentant superar la poesia eh, socialrealista de, de del franquisme. La poesia política socialrealista. Ell diu que Pòlvora sí, però Magnòlies també. La poesia és no, la, la lírica una forma de, de sintetitzar, és, és el discurs fàcil, no? després és un llibre molt complex, no? però és una part important del seu projecte literari. Crec que la poesia a Ferrin eh, té un espai més complicat, molt més complicat. I més, és més difícil trobar un discurs polític a la poesia de Ferrin que a la seva narrativa, que és, és molt clar. A la seva poesia ells es troba amb moltes contradiccions perquè precisament hi està eh, treballant la llengua. I amb això no pot fer molt més. És un llibre magnífic, sí, sí. És un monument literari. Sí, Noventre no el silenci és del 99. Noventre el silenci. És el tercer llibre d'una trilogia eh, que en realitat només té dos llibres publicats. Eh, el primer dels llibres és Os Corvos o Figueira, de Ouro, que és un llibre que mai s'ha publicat i que Ferrit no vol publicar en vida, que és el, el llibre que ha estat la causa de, de condena de, dels anys que ha passat, crec que ha passat quatre anys, va quatre anys de a pressó, Eh, perquè estava dedicat als guerreries franquistes, aquest llibre que deia jo. Després té una segona part que és Antón i els que és una novel·la que jo he treballat, la que millor conec de... I has prologat. I he prologat, Antón oh. <ríe> <ríe> <ríe> I, i els Inocents. Antón, com... Antón i els Inocents. I... No, no està traduïda. I és una novel·la que seria molt difícil de traduir. Perquè jo he pensat que la llengua és una llengua molt difícil de llegir. Sí, perquè sí, no he, he dit... El llengua castellà m'ha costat. No? O sigui, sí. O sigui, és una traducció que jo trobo que està molt ben feta tots que ara. Sí, clar, bueno. La, la, la, la, sembla que, està, que estigui molt ben feta la, sí, ja, ja. la traducció. Sí, però molt la llengua castellà i està molt difícil de llegir. Sí. El llengua de llengua és un gallec molt difícil de llegir. Un difícil. És un gallec molt, uh, molt arrelat amb, no a la, amb la tradició medieval i amb la, amb la tradició literària. I a més, ell, ell és filòleg. I, I això es nota. <ríe> es nota molt. Però jo pot jo soc un enigurant el món gallec i us agraeixo moltíssim aquesta novel·la i aquesta classe que heu perquè és... Però jo, que ganes d'entrar, no? Jo, quan, jo la sensació... Català, per tots, que quan surten gallecs a la tele és castellà aquesta llengua. Sí. Llavors em sorprèn... Dius que ga parlant, galle parlant gallec? parlant gallec, els gallecs. Ah. Sí, bé, bueno, clar, és que... Sí, Se'ns surt també més que el gallec és una llengua molt semblant a castellà. Molt semblant a castellà. Però ja ho veiem molt bé estàs llegint ara, estàs doncs en aquests temps, quan parles, no parles amb el gallec, però jo no parles amb el gallec. No, a veure... Sempre parlava polític, clar, normalment. Sí, el problema, del gallec, el problema actual del gallec... Sí, el problema actual del gallec és que amb l'autonomia, que el gallec passa a ser una llengua oficial, es creen mitjans de comunicació, que estan ocupats per gent que no parlava gallec. Llavors, sí. parla un gallec amb una fonètica castellana. I llavors s'ha quedat com el gallec cult, urbà, un gallec amb una fonètica molt castellana, amb estructures molt, molt castellanes. Llavors, sí que pot semblar. Eh, després, el gallec de, de Ferring, quan vol ser un gallec eh, molt popular o és, quan vol ser un gallec molt culte ho és. De fet, en aquest llibre es veu. És a dir, quan són relats que hi ha un fa servir una llengua culta, és una llengua molt culta, però molt rica i després una llengua popular, molt culta però molt rica. De fet estan ambientadíssims al gallec que es parla a aquesta zona. No és gallec estàndard. aquestes capes es per Es perden per complet. Clar, clar. i es forma part fonamental del paisatge literari que hi està escrivint i es veu però, sí. preguntes, un gallec que estudia la x del gallec d'un de sol set, de batxet, entén fer-ho perfectament? Bueno, li costa, perquè a Ferrin és un... literàriament és difícil d'entendre. Però ho Li costarà. Sí. Costarà, costarà, perquè... Bueno, és una llengua, a més, molt... Ell és filòleg romànic, llavors, moltes vegades tria formes que estan gairebé perdudes al gallec, però que connecten amb la tradició. Això és del català, del francès, de l'italià. I, I a vegades és difícil, sí, sí. Bé, bueno, no, és una llengua si molt... Una sí, sí, sí. Tornant a l'obra, i home l'he dirigit sense per O sigui, mm -hmm. jo faig de no formar-me, mm -hmm. no? Perquè sí, com, com més verd, no? I quan es veu tan molt que és poeta. principalment és poeta. No, no? un vint que té i, com... I per mi ha sigut els finals d'un monstre per a nens molt important. Però si realment ho dius com... De vegades algun, algun passatge era una mica, no? De mm. el que tu deies, no Però els finals vénen impressionants sí. i molt importants. Eh? Molt. Hi, hi ha una tradició uh, d'escriptors anteriors a Ferring, sobretot eh, eh, parlo de Rafael Dieste, que també va escriure en castellà i d'Angel Folle, que ja estaven cultivant un relat eh, en gallec, una narrativa curta, que tenia aquesta, bueno, aquesta forma de, de relat sorprenent. Sí, sí. I ell, bé, bueno, tots els seus llibres de, de relats són, són espectaculars. Tots. Gran escolta, escolta. aquest llibre que es diu que era de manera epistolar que escrivien d'ella en no el seu sé i n'ava refent tota la tradició. Un quintitud de... És el, el primer relat. El primer conte. Es diu Lobosandaus. Lobosandaus, que és una és que és, és el nom de mm, això els Llogs Andals. és un poblet. Sí. Quantius sí. la parròquia és una unitat No. no clar, els ajuntaments. És un barri. És un gent poble. No, què em diuen barri? Ah, clar, no sé. No, no, perquè és un barri que forma part d'un poble que forma part d'un municipi. No? Sí, l'estructura de la població gallega no té res veure amb la resta de la península. Res a veure. Està estructurada per aquestes parròquies i després per sistemes de, de feires. És a dir, els centres són on es feia i encara es fa la, la fira setmanal del de, mercat. I això venia d'abans dels castros, és a dir, estan al voltant dels castros. I els que va, el que van fer tant els Sueus com el Martínio de Dumio va ser estructurar el territori amb aquesta... amb aquesta el estructura que ja hi era. Clar, és que la, la, la població que gallega és dispersa. És molt dispersa. Bueno, hi ha moments que vas per carreteres i sembla que no que estiguis al mateix poble i has passat per sí, perquè altres... Cases... Diferents. Llocs. De fet, hi ha un mapa que no sé com podria trobar ara que, que explica la, la concentració de toponímia a, a la península i, i la concentració de toponímia que hi ha a, a Galícia és bestial, però... però... Bueno, però sí, més de 10 vegades més o 20 vegades més que la resta. Explica casa teva. O sigui, tu ets de Vila Garcia de Rousa, però no és de Vila Garcia de Rousa, sinó que ets de Carril. I sóc d'un lloc que es diu Barrosa. Sí, és sí. a dir, les parròquies... Tu ets un lloc i tu ets d'un lloc. I ets d'una parròquia, és d'un ajuntament. O d'una diguem-ne, d'una diocesa, no? que al final ja no existeix d'una comarca després, que les comarques segueixen sent les mateixes que abans. És com, els territoris estan molt, molt estructurats i arriben molt al lloc molt petit. I, de fet, hi ha microtopònims que són de, de pedres o de llocs que no són ni, ni lugares on viu gent. No? És com una casa que està un lloc que es diu així, i aquesta casa està en una altra població de quatre cases que es diu així. Aixir. El territori d'Alícia funciona, funciona d'aquesta manera. Quan vas a Galícia, amb cotxes, és l'única privació de la costa de cotxes. Mm. Quan entres, és un altre món, mm. però completament. Bueno, hi ha una frontera geogràfica molt clara. Veure, és... Molt clara, sí, sí. Teniu una pregunta per aquí o no? No? Ah, hi ha algú més? Jo tinc una pregunta que, òbviament, te la faré, però m'estic resabent pel final perquè, com que l'has de fer molt resumida, vale. m'esperaré que ningú més la... tingui una pregunta abans. Jo vull que et aquest amor del rei a que és l'únic que et diguis. Sí. Són sí. relats, també, no? Són relats més llargs. Resumades. Eh... Sí, sí, sí, sí. Aquest és el ferring que torna a la tradició artúrica. El, eh, ell comença escrivint relats amb la tradició artúrica, de fet, en el seu primer llibre és Percival i, i torna. Però ja te construeixen. Un... És que em sembla que la traducció és molt mala. És que quan que parla és un valencià. Clar. La traducció, és que trigtres falles de vida. Com passa un nou llibre. De qui és? Mmm, un ah. Martín, Martín bon. Díez Martín, un balancè. és, és, és, és, és, és, és... Bueno, Ferrín ha estat uh, constantment uh, proposat per premi, pel Premi Nobel de Literatura, òbviament, sí. <ríe> no s'emprarà, no, <no>, no, no. <ríe> però és molt xocant que en realitat sigui molt difícil trobar Ferrín en altres llengües, sobretot a l'estat, que és probablement un dels escriptors vius a l'estat més importants, que ja, ja és Doncs jo faré la, la pregunta que t'he fet 24 cops. Eh, el gallec i el portuguès, la mateixa llengua, Anton. Però m'has de... A veure, jo crec que no és... tan se val, <ríe> si sí. No, uh, És un gallec de portuguès, Sant Sí. Com és la mateixa llengua? És complex. És a dir, un, ga un gallec de Vigo amb un portuguès de Lisboa, igual no s'entenen. <ríe> Això és uh, la frontera aquesta, uh, sobretot la, la que constitueix el riu Miño, és la frontera més antiga de, i més estable d'Europa. És o sigui, a dir, des de la independència de, de, del, del contacte de Portugal, que formava part del Regne de Galícia, o sigui, Portugal, Port, Port de Galícia, a Fonts-enriques, eh, és una frontera estable, molt estable. Això és un fet. Altre fet és que lingüísticament eh, això passa en el moment que, que l'estructura del territori de la, de la península està en cap i està eh, tenint relació amb els àrabs. Llavors, quan Portugal eh, es fa independent, ells segueixen tenint relació amb els àrabs i nosaltres no. Llavors, la seva llengua ja comença a... a diferenciat i fonèticament ja a l'edat M l'edat mitjana ja, ja hi ha diferències que són poquetes però n'hi han. Això, això és fonamental després que, que nosaltres hem, ens hem quedat a l'estat espanyol i hem passat eh, un període que és un període llarguguís que hagusin que són els anys an oscuros escuros que no tenim eh, literatura escrita en gallec, el gallec es parlava però no tenim literatura. Llavors, quan tornem a escriure literatura en gallec, que és Rosalía de Castro, doncs des de finals de l'edat mitjana fins al XIX, fins a mitjans del XIX, fins a 1863, que és que apareix eh, Cantants gallegos de Rosalía de Castro. De fet, ella, eh, quan comença a escriure en gallec, pensava que era la primera persona en la història que escrivia en gallec, perquè no hi havia coneixement de les cantigues medievals. Molt poca cosa, molt poca cosa. Eh, I no eren accessibles a, a la població. Eren gairebé escrits, eh, com, com, com es diu, antropològic. No? Eh, aquesta gent parla d'aquesta manera, perquè la nostra... La nostre és que l'Església a Galícia ha estat sempre castellana, perquè les classes poderoses a Galícia, des dels de reis catòlics, han estat vinguts vingudes de fora. I, per exemple, com les partides van deixar... De... En castellà. Però sempre? Sí, sí, sí. No, perquè clar, aquí, aquí l'Església va mantenir el, el català, però allà no. De fet, el principal, galle... el principal barbarisme que tenim en gallec és dius, que, que és déus, però... I, I el següent és iglèsia, és igreja. I això passava, és a dir, hi ha un domini de, de l'administració la, la pública, que explica moltes coses. I llavors, el castellà literari, el, el, literari no, el castellà, escri, el, el gàlic escrit, eh, al final s'escriu escri, amb amb l'ortografia castellana, que és la, la que hi ha, i s'ha mantingut aquesta, aquesta tradició escrita, que després és un altre debat saber si bueno, existeix el reintegracionisme a Galícia, que vol integrar el gallec altra vegada al sistema del portuguès. Jo, personalment, crec que aquest argument eh, que es fa servir de tornar a formar part d'una llengua gran és el mateix argument que fa servir el castellà per faran aniquilar les llengües petites. Llavors, <ríe> <ríe> eh, bé, bueno, i, i veu, veieu que aquí i ara ja no és interessant això, perquè la comunicació existeix. I, i jo crec, personalment, que, que, sí, que sí que ho són. Sí que ho són, sí que ho són òbviament. Jo tinc una form... No, sí, sí que són la mateixa llengua, jo tinc una formació filològica i, òbviament, veig que són la mateixa llengua. Després hi ha les qüestions polítiques i socials que que estan al voltant de les llengües, i al final el portuguès té un estat, té un, una estructura que és l'osofonia, que és la mateixa estructura que, que l'hispanisme, que és igual de colonial, i nosaltres estem fora. I és més diferent el brasilès? Com? Més el diferent? Mexicana, el més diferent del portuguès que però... del portuguès? No, no. També... no, perquè al final ells fonèticament tenen... És a dir, el, el brasilès un portuguès que s'està diferenciant cada cop més del portuguès de Portugal, però partés ja d'un portuguès més modern. I, i en realitat eh, Galícia i Portugal es separa la l'edat mitjana. I el, la llengua que es parlava, que era la mateixa en aquests jocs, va evolucionar de, de formes diferents. Mm, és un debat, sí que hi és, però a mi és com que no... No, no m'interessa perquè al final sí que tenim aquesta... Si, si volem, podem tenir aquesta relació. Jo sí que... Sí que estic molt a favor de que en realitat es facin polítiques reals d'integració cultural i de, que puguem llegir una, una inèrcia molt estranya que, que tenim a Galícia que si hi ha un llibre que volem llegir que està en anglès, ens doncs comprem la traducció del castellà se si no en gallec. I, és com, i, i podem comprar la, la traducció del portuguès. Així, la signatura és filologia, vale? Ho era abans. Ah, ara, no, sí. ara no. Sí, sí. Sí, sí. I l'escriptura, la gramàtica és molt similar. A canvi, la pronúncia és molt diferent. La pronúncia és molt diferent. La però llegeix els port obert quan Sí, es pot fer... Sí. Després. Sí. Però bé, bueno, com que hi ha diferències fonètiques, en realitat també a l'hora d'escriure és uh, complicat escriure amb l'ortografia portuguesa en gallec, perquè al final si tenim problemes més baixes, baixes i més altes, imagina't entre jota i xota, en gallec només tenim xota, perquè escriurem una amb jota i altra amb xista. No ens interessa això. No tenim, com vosaltres en català, les eses sonores o les s Sempre és eh, sorda. Llavors, una s i ja està. No ens preocupem d'això. Després, eh, tema fonètic de vocalisme. Jo sí que estaria molt a favor de, de tenir la, la situació del, del portuguès Això sí. Però bueno. Sí, és una altra sí, ràdio. Debat. Moltíssima sí, sí, sí, estona. I a més, barà, eh? està molt bé perquè has, has contravingut el el cliché que no us mulleu els gallecs i que no digueu ja la vostra opinió. Així que ho ha estat molt bé. Bé, bueno, doncs moltes gràcies a totes per, per haver vingut avui. Ens trobem el dia 30 de març amb los passos incontables. Que vagi molt bé.